Екологічні права і обов'язки. Так, у статті 46 проекту Конституції України стверджується, що кожен має право на екологічно безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище, продукти харчування, предмети побуду. Закон гарантує кожному право вільного доступу до вірогідної інформації про стан природного середовища, умови життя і праці, якість продуктів харчування і предметів побуту, а також права на поширення такої інформації. Аналогічні формулювання є в Законі України про охорону навколишнього природного середовища тому, що дає право одне з головних прав людини. Цьому праву відповідає обов'язок держави забезпечувати здійснення санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на поліпшення та оздоровлення навколишнього природного середовища. Усі екологічні права громадян захищаються і відновлюється у судовому порядку. Поряд з правами Закон України про охорону навколишнього природного середовища передбачає по відношенню до громадян і деякі обов'язки. Так, незалежно від того, є громадяни природокористувачами чи ні, вони зобов'язані берегти природу, раціонально використовувати її запаси, не завдавати шкоди. Окрім цього, Закон України про охорону навколишнього природного середовища на громадян, підприємства, установи і організації як суб'єктів спеціального використання природних ресурсів покладає спеціальні обов'язки. При цьому плата за спеціальне природокористування встановлюється на основі нормативів плати і лімітів використання природних ресурсів. Вказані нормативи визначаються з урахуванням розповсюдження природних ресурсів, їх якості, можливості використання, місцезнаходження, можливості переробки і зберігання відходів. До того ж, суб'єкти спеціального природокористування зобов'язані сплачувати плату за забруднення навколишнього природного середовища, яка встановлюється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин, скидання забруднених речовин на поверхню води, територіальні і морські води, а також землю і тому подібне. Контроль у сфері природовикористання і охорони навколишнього природного середовища здійснюється шляхом перевірки, нагляду, інвентаризації та експертиз. Він може здійснюватись як уповноваженими державними органами, так і громадськими суспільними формуваннями. Державний контроль покладається на ради народних депутатів, їх виконавчі комітети та Міністерство охорони навколишнього природнього середовища і його органи на місцях. Глава 12. Земельний кодекс України. Особливості оренди землі. Форми власності на землю. Був прийнятий Верховної Ради України 13 березня 1992 року він регулює відносини у сфері використання і охорони землі. Всі землі України поділяються на 1. землі сільськогосподарського призначення, 2. землі населених пунктів, 3. землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення. 4. Землі природоохоронного, оздоровчого, реакреаційного та історико-культурного призначення. 5. Землі лісового фонду. 6.